O și nu suntem în care oamenii să se desfacă. Dar de trebuie să și mai mult. Dar la 40 de zile, centrul vieții noastre, trupești în care sufletul a locuit și prin care și-a exprimat afectivitatea, adică inima, se desface abia la 40 de zile, când din firea omului nu se mai cunoaște cam ce a fost omul cu chipul său, dar în clipa aceea, sufletul este în fața lui Dumnezeu, a judecat acea personală și dă pentru cele ce a făcut în această viață. De aceea se face parastasul mare la 40 de zile, pentru ca cel ce se află în fața judecății Lui Hristos să nu fie singur, ci să spună, iată, eu, copiii mei și ceea ce am semănat pe pământ, dragoste și rugăciune. De aceea rugăciunea noastră însoțește sufletul celui care a plecat acum 40 de zile la Dumnezeu. Iată, această îndoială este atât de logică și atât de firească, ce este descoperită de Dumnezeu însuși și pusă în aplicare de Sfânta noastră, Biserica, care este mama noastră cea mai cuprinzătoare, cea mai bună și cea mai adevărată. Sigur că oamenii trăiesc în ceea ce lasă în urma lor. Aptele, învățăturile, și urmașilor, de aceea iată, pentru că robul Dumnezeu Nicolai a lăsat pe pământ și slujitorii bisericii, pe părintele Cornel, care se ocupă și de postul nostru de radio, Dobrogea. deci am poposit aici, că n-am fost în localitate în ziua mormântării, Să aduce mângâiere familiei sale și să aduc aici, înaintea lui Dumnezeu, această mulțumire că Părintele său care se află înaintea lui Hristos mi a lăsat și nouă mângâiere și o rază de lumină pentru Biserică, un slujitor vrednic, credincios și care cu multă bucurie, împlinește slujba la care a fost chemat de Dumnezeu și s-a împlinit prin smerenia mea. Rugăm pe bunul Dumnezeu ca toate cele ce se vor împărți să fie milosenie pentru sufletul rocului Dumnezeu Nicolai și rugăciunile noastre să fie însoțitoare cu bucurie înaintea lui Hristos, și ușurare și iertare a păcatelor lui. Dumnezeu să-l ierte Dumnezeu. și vește că se fie pomenirea Amin.